لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله الحمد لله نستعينه ونستهديه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 فقولا البده في الضلال وكل الضلال في النار عباد عباد الله وثيكم ونصيبك الله حيث امر في كتاب كريم قال عز وجل يا ايها الناس تقتوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وثم منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله لكم عليهم رقيب Wa yakoolu azza wa jal Ya iyuhat ladina a manu taqu laha haqqa tukatihi wa la tamna kuna illa wa anzul muslimon Wa yakoolu azza wa jal Wa ma yatakila yajalohu maqmaja wa yarzuku min haithu lai hshasibu Falandarim Allah subhanahu wa ta'ala Atiqikum dhim dha tariyat Ikakum brotin dha akitia dha dha tawna dha dha dha pra dha tawna Ka uzun Allahum ka kushet ahumata Dha ka hum Allahum ka kushet ahu zoyata dhe dëshmër se nuk ka të auguruar tjetën në të drejtën në të drejtën në që Allahu dhe së Muhamidi është i dëguarit i i a.s.w. dhe në pas Pjalla me mirë është vërë a Allahu të zërgjën dhe uzimi me mirë, uzimi me cili ka argë dhe Muhamidi a.s.w. dhe të qia të dhe prave dhe punve janë risik në të të dhe të risik në të të është bidra dhe gjot bidra që në humja dhe gjë humja që në zjarë Liza dhe si zë dhe motë në istiman p Ja kini friton Allah tazwajerc sikum sa i urdhoron në fotën e Kur'anit të imulart O ju një njerëz, kini frikën Zotit tuaj, i cili ju krijoi juën nga një njeri vetëm, Qaysha <coughs> dhe Maria alayhiselam, dhe prej tij kriojoi palën tjetër krye femër nga mashkulli, që është Hawa alayha dhe Maria alayhiselam, dhe prej këtyre të dy vendorishëm burrat dhe gra dhe kini frikën Allahut, në emrin e Tij, dhe betoni darluani lidhje familjare, Allahu Zotit është mbi qyrës mbiu. Inna Allahu subhanahu wa ta'ala thot ori ur të cilët kemi besuar ki e një frikën Allahu dhe i dhevoqën dhe të përkushtuyshëm dhe ti ashtu së që mërithon e ime qenë të tilë dhe ma zdi sinës dhe se duke qenë Mesliman, gjithashtu Allahu Subhanur Vëtare thot dhe ushja ka frikën Allahu të zdojëllë dhe është i përkushtuyshëm dhe i dhevoqën dhe ti Allahu Subhanur Vëtare i dhe jetë, pojizim, jetë, njëra, aty, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Ato çka intereson aty, ato çka ai më ndonse është në të mirën e tij dhe largohet asaj të keqit që ai më ndonse është në të keqjen e besimtarit musliman në dallim nga njerëzit e tjerë në dritën e udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala, të rrugës për ketij të famëri dare salatu wassalam, këndohet çështja e tonë, të mirë nga e keqja, e mirën, dhe atë qka ashtë të atë vërtetë, ato çka është e mirë, ato çka është e keqja në të vërtet, të cilën e mëson Allahu në dyqometi aris salatu wassalam. Përsemani munduhet që të bëj shtaqje, që të ket një përfundim të mirë në jetën e tij, munduhet që Allah subhanuhu te arë, që në jetën e tij të përditësojë a po për pazëjti Allahu të dhëfi hap çelja në drejtat të cilë të vinë më pas, që të trojmë përfundimin e mirë të robit. Njeriu, njeriu nuk e tien i kapo për fenë Allahu të doje, nuk e tien në rugën e drejtë. Njeri i vdon të gjitha të mira, dhe mund të pa mbylli jetën e tij. Ai vetë e ketë ruçë që Lordi me i pushtesës të tij Elë, mundet të, mund të, të shoqërohet me një zbarrë apo një dricim të thyur së ati. Megjithatë, tonë kemi disa diçka freasa që mund të përgjigjojnë njerëzit. Se ky njeri mund të ketë skuqur, pra mund të të pasë një fund të mirë. Para asaj nuk kemi të për të cilën. Nëse nuk takimisë argument, se ky njeri në, në të bërtet fundin e kapasit të mirë. Me vërtetë ky njeri është në banor të drejtë. Vërtet ky njeri me jetën e tij barrit, po kënaqet me kënaqësitë e xhenerit të shoqëra. Robi Dashtia e të cilat i bën për qen i tillë që të meritojë një fund të mirë është që të ecën në rrugën e drejtë Allah, të Allahut subhanuhu teala. Tej i dëvojcun. Këtë njerëj që mendon për mirë për Allahun subxhej deri në fundin e jetës së tij. Mendon mirë për Allahun subhanuhu teala, i riçidr me sinqeritet, njeriu që kaq Allah subhanuhu teala në pendesë për gjënat e gabimeve të tij. Njëri i cili përmendem dhe nuk ka Shpresata më dha, a fa të e madhe apo java do të cilat e përmendojnë atë nëpërmjet javdekës nga apo të ndikojnë që ai të humbi vëmendjen e tij nga bota tjetër. Mundohet të kujtohet si vdese në si ende në botën tjetër. Ashjeri i cili shoqërohet me njerëzit e mirë, njerëzit e hajrit, njerëzit besimtar, njerëzit të cilët kurri është shoqërinë tyre i përmendin atij, i kujtojnë atij Allahu subhanahu wa taala, njerëzit të cilët nxjisen për, bër, për bër bër bër bër bër të bërë për të bërë vepra të mira apo që dërgohet nga veprat e qira. Po çdo tot fund i mirë. Çdo tot fund i mirë. Fundi mirë është ti Allahu subhanahu wa taala. Ta, ta dëtoj edhe o bi të japi sukses në jetën e tij deri në momentin e fundit të bekës, pra të zbratë fundit të tij, deri në momentin që ai të shpirt. Ky njeri, në jetënjëri i cili është larguar nga ajo çfarë e zemëron Allahu subhanahu wa taala, në sfondrek asaj të cilën kënaqet Allahu subhanahu wa taala. Njeri i cili ka shkuar drejt pendesës njerit si cili ka shkuar dritë dhe pra vëtë mirat dhe qëtu e ka marrë Allahu Subhanahu wa Italla shpirtin këti njeri ju Këton e vërteton Këton e vërteton hadithit të cilën të pasnëpon e njësja në Reddallamu a i dugume Allahu alai sallat u sallam Thohët Muhamidi alai sallat u sallam Hadith me nërra dhe Allahu bihi hajrën iska amel e hu Kujt e vdo Allahu zë gjelë hajrën ka të mirën e përdor asë Ka tonë o i dugume Allahu po qësht e përdor atë Atër i të kumë më Allahu tali salatu salam përgjigjet Lua të të ku u një armë një e njësari Ta plemon t'i hi E përdoj pra Pra i jetë të nësia Allahu zë gjithë I jetë sukses I lehtësën I aretësën Edhe E qëmë në rukë të sas Për të bërë dhej për të mirë para të të të kumë, Allah, tali, salat, të salam, Allah, uzdhër, i të njërë, të njërë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe vazdon robi për tu para vdekjes së tij derisa e marr Allahu subhanahu wa taala. Ai merr doktor pra e më shpitin Allahu aziz dhe kjo njeri di. Po cilat janë shenjat me të cilat robi mund të shpresojë që ëshhë shenjat që japin dhe kupton thara që ky njeri mund të pasojë me ne në Allah ose gjen një fund të mirë. Ka shenjat të cilat i kupton ndjen ai i tim, aji cili duhet të shpirt. Ka shenjat i shëgojnë dha ato cilat Pra, janë kafshët e tij ose ato që i prezantojnë pra jetën e dëgjes së tij ose jetën e shpirtit. Njerëzit të cilat i kupton vetë njeriu i cili po jeton shpirt, por shënia do të thënë nuk e shikojnë dot të tërë parëshë i cili e shikon dhe dëgjon. Është pergrizimi, pergrizimi lajmit të cilin e lajërat me laj të përgjithë Allah, të Allahu subhanahu wa taala e një demonësh në momentin që i dën shpirtin. E për qënë me qënë e dhe kënajsimë Allahu subhanahu wa ta'ala Fëtë Allah në Kurën Inë në në dhine qërru Rabbën Allahumma së të qanu Të të nezzënu alihimu al-mela'ke A la të khafu e la të ahzënu Wa epshimu bil gjennëti leti i kundu në duardu në Ata të cire të tanë Zoti yë është Allahu Tërë me shërdo me ta Gjithashtu ta jetë që të fjaqëtanë Pra ta besënë Allahu subhanahu wa ta'ala E dhekërën që Allahu zë Dhe jetë në ruvë në Allahu Subhanahu wa ta, ju sbrisit me lajka, like, të cilët me lajka, like, me lajka like të mëshirës Se të ata përkëzën me mëshirën në të këlesin në Allahu Subhanahu wa ta, dhe i kënë Dhe juve mos u priksoni dhe asë mos u pikloni, mos u priksoni pra të cka povjenë, mos u pikloni pra të cka igu Dhe, uthon, adun, dhe tjuhon, u thonë, u aqë që u përkëzën në ti dhe ki këntu të mëtu adunë dhe përkëzoni Me gjënetin me të cilën juve u ju përndua me jene në Pra në mendjen e rubun Allahu me fjalën e mia vetinë lellata zeux, atëherë dini xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Përgëzoni me këtë pretendim Tallaahu subhanahu wa taala, të cilën ju e merrët që në dyllan, e mbajë të qartë, Allahu zeux ju përgëzon pranë momentit të vdekjes nëpërmjet me lajterit të tij, të cilët do të marrin shpirtin e tij besimtar. Ai çardëvon në transmeton si dhukum e Allahu tari sallallahu alaihi wa sallam, "Man habba lika Allahu ahabba lillahi wa liqa" Kusht dëshëram dhe, shiram, dhe, peçen, Allah, on, vetara, dhe Allah, e përqeni ta takimi me Allahun së të hanë uvetarë dhe Allahua dhe gjenë e përqeni takimi me të dhe kusht u rrën takimi me Allahun dhe Allahun u rrën takimi me të Ato në i dhukum e Allahut Ato ta isha rrëdhevën Apo o t'kajt pra për urejtën e dekes fi kjithneve nuk e duham dheke Pra bët kajt për deken Për mënën t'i dekes, i deki dhe hal i dekes Dhe i dhukum e Allahut Nuk bët kajt për të gjë apo ku vdese te kende por se çfar i dëvumë Allahu alayhis salam i profetit por se besimtari kur përgëzohet në momentin e vdekjes në meraitet Allah, me Allah, të Allahut subhanuhu teara me lëshirën në vargun e xhennet lekë kanë lëshirën në vargun e xhennet edhe xheneti i Allahut subhanuhu teara atëherë që yeri e të çemë dhe dëshirov të tim tim në Allahun e tij e punën ta me mos besitarin besitarin i cili përgëzohet në çfarë Me në të shkimin e Allah të zëvogjen Me zgarin e gjhenemi të zemrimin e Allah Subhanë uvetar Dhe kjo ure ta kimin e Allah Dhe Allah e ure ta kimin e njërë Shenjat Ja të shumëta të tijet Rëgojn Me lejnë e Allah të zëvogjen Por të në nërë nuk e prejnë në më nërë të prejnë Kje thevi që kjo njeri ka porfundimin e njërë Dhe kjo njeri shko në gjënet Të e shpres Që vërte kjo njeri nuk e pasin porfundin e njërë Kjo Prekyre, janë, edhe mund të shikohen dhe njerëzit, e tjerë, është drëshmija dhe shqiptimi i shehadetit. I tjarës të la ilaha illallah, në momentit që rodi për i shqiptit. Foti dërgume, Allahu tali, salatu, se më një kanë akhir kelami hi, ku shë është fundi, ose tjarë fundi që shqiptoni një njeri ju, në momentin e deke së pra, fundi jetës të ti, bydhet me të drëshmi la ilaha illallah, dhe të khalëgjana, kënja i hymë në gjëna. Allah, subhanëmë të da, nuk e mundëson dobi do, me thonë le ajenë Allah, në momentin që përshkyrë, që thabitë Allah në di në aman, në këllitë të abitë për hajatën këllitë. Allah i përsonë në kelem e mërte, në mërtetë, ata që në kanë besuar, si në dy njahën dhe në podën kjëndër, në dy njahën dhe mën të në eftekjes, gjithashtu, dëshmon të ministën. Por çe nuk do thotë që gjithçujt i cili ka qenë besimtar dhe nuk ka shikuar dot dëshmini i samet apo shahadeti në momentin e fundit të bekesa e jetës së tij, nuk do të thotë që njëri ka qenë i keq. Jo. Njëri që trondit kolon ka mos i na funde edhe asa. Edhe të tjera të tjera për hasin të cilat pra nuk e mund tësojnë atësh hadith. Edhe se ka pasë ashtu më çonda, ka qenë keramë për Allahs, madje edhe për njerëz veçantë. Të e dhe ti do të rekomundosur edhe në koma. Të zgjohen nga koma e vetëm të thëna ila ila Allah, kjo ka një lidhje. Pra, se tara ato viti do të thotë anëtarët e prapi. Por se është do njëri i cili nuk dëshmon dëshminë e saman, pra nuk do të thosë se ky njeriu ka fundin e tij. Por dhe kanë njerëz të cilën e e kundështojnë dëshminë në momentin e fundit të dekës dhe të tërë ato gjë të cilën ata e kanë dhënë. Për vjesën e të cilat i kam dashur dhe i kam ndjekur në këtë dynjam, në momentin e vdekjes, kur i thotë la ilahe ilahe hu ilahe ilahe, ka thënë mbi rritë të gjë. Ma thënë këtë gjë nga harama të cilat ai i ka praktikuar në në jetën e dynjasë së fundit. Undekja kur i vjen njeriu dhe robi nga balli i tij në drejës, prakullon balli i tij nga djersit. Na transmeton Boyder ibn al-Hussein, ibn al-Husayb, se doonulla pazëë e selam kafam e ka xhuar te sahabet, moti e mukminin dira e gjemit. Deke prezantarit është në djersën e ballit. Që tinitë që rri në ballin djers. Në momentin e çrotjes së spirt, atëra punon djersë ballit, ka për dietarën e cilet e komendoj në këtë fon. Qi është thur bi robit, tash i Allahu tazaljel, që vjen në momentin e bekës me gjunahet. Dhe Allahu Subhanu Vëtara e përruzat në gjënetin e di të të gjithë, të gjinove, dhe Allah të u prënojët për Allahu të zëgjelët ka marrë dhe Allahu të zëgjelët ka marrë dhe këto gjunove dhe Allahu të zëgjelët ka në faljë muar Djerë të tonë, është për i turpi qëndim për Allahu Subhanu Vëtara për misin që i doni Qe? Për në borë a gjithë të gjunahë, Allahu në fali dhe Allahu të zëgjelët përruzat me misin dhe në gjënet dhe Allahu e di mës që të regënë për një fundu një me lejë në latë, zë gjellë, është dhe pja në natën ose ditën e gjumatë. Natë e gjumatë e të prentës, ose ditë e të prentës. Natë ka fi mund që me akshamin të kja sajnë edhe në jithën tonë, për ditë me i demi akshamit e jintës. O po faktikish, është akshamin i cili të regën hyrjen e ditës 24 hrështë të prentës dhe ka dalë e jintë. Pra natë ashtë të parë, pas të dhe ditë. Dhe ka arme akshamin e ditës të djeshme Kusht bdes në natën pra Në natën e gjumat Se në ditën e gjumat është nga shenjit e një fundit të mirë I të gu me vallë të rejtë së ratë të së damë në thërë Nuk ka si në sliman i si të bdes Në ditën e gjumat, ose në natën e gjumat E veqëm se Allahu subhanu vetara E mbronë në tërë nga sëprove dhajtë Në mbronë nga sëprove dhajtë Do të të kërë që ka dhjerë në, pas, shumë herë në mirë, sa pra, e prisën gjërat e mira a prej genetit e Allahu subhanahu wa taala. Në këtë vit ja duhet të dami në rrugën Allah Allah e Allahut për vitet. Rrugë që shumë gjë ku në rrugën e Allahu subhanahu wa taala që bret pein Allahu ta zëj, për punë drejt e familjeve myslimane për të mbrojtur xhamia, për të mbrojtur jetën dhe pasurinë e myslimanëve. Ky njerëz tonë të luftoj për hir të Allahu subhanahu wa taala që kanë lutur për të. يهد ولا لا نثول الله عز وجل ولا نحسبنا ان نكون في فتله الله الا من وال نمستقوم من سنن الغارثه التيلت التي امهرنا من رب الله ستبدل الاحياء من ربه ينتكون واعطي يا فجارك الله عز وجل ذاكم الظلمه التميره وذا واظون عليه فالله سبحانه وتعالى نفطن سنن الغارثه الذكره فنيره التيلت تميزون التميره تنيرين التميره التوت في نيرن بنيه زميتي الله ما بوكته Po ti degu me Allahu alaihi salaam, men hutile tis bilahi dheu shehid. Kush vritet në rrugën e Allahut, a djeg? Ky njeri është shehid, është dëshmor, edhe kush vritet dhe të des në rrugt Allahut, a ky njeri tashu? Po diskaj aty ne as nuk pavarësisht çka keni diës, dhe ky njeri gjithashtu është shehid duke qenë Allahu subhanahu wa taala, në belatacilet e tij vërtet shehid, plus që moron në xheren, sa belatacilet përqëson në momentin që i tetë shpirtit në xhenetin kënaqim dhe Ishëmina Allah subhanahu wa taala, ju ju faleminderit, ju ju faleminderit për mëshirën që implementuar në FNL e në Allah. Ju ju faleminderit që i jep ajem mos dhe këto të jetë shumë më lehtë, shumë më e mirë dhe jeta jonë të jetë për familjën e jetëti të Allah subhanahu wa taala dhe yna nga dëri i jeheneni. Ju ju faleminderit në anë të këto mira të botës patëra, të tarojë nga dëri i jeheneni për ne tani neer të gjithë gjeneratë sonë mbajë ndërmë. Ne Allah subhanahu wa taala të na lejë të kemi arti sukses, që të pandomit të ka hipi bina hëtonë. Amina rabbana alamin, ne vazhdimi të kemo qoftë qofë ha però a dire com' ho l'immaginazione che ho basta per morire in un buco nel buio. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala ibrahim wa alla mahdud qawsi sanduz di tuzna di c'est un digi'sai. Da elimi smollah usufan al-mataala talazewais taida ta koi no ti di na li salaat wa salam no pas Gjithashtu nga nga shenje për cilat të regojnë për fundin e mirë të robit me lej në vahë o supranë Vëtale, murtares, vë, Robin, her, dhe tala është dheke nga sënubja e murtajës ose kolerës Tuk të të me dhe rëngeljus e adet që i robit nga njëherë nëzitohet njërihu dhe më këmë duke i thënë të ratë murtaja ose të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Sëse mund të bëna i vërer për, për cilën ka merituar alkimin e difult apo diçka tjetër. Porse në besimtarin nuk do. Në besimtarin islam nuk ndodh kështu. Thoni dëgumi Allah paleysa rahatu saran hadith. At ta'udhu shahadatu kulli muslim. Në betat mutaja apo kolera, është shahdedi prapë gojësh shahada që një krye konsiderohet, prapë sikur ta vetë mundi Allah ta xogjë për çdo musliman konsiderohet inkëti. Edhe kur të ndon vot në atë i cilin Se për besim parin i që i vdes nga kolera, i dëgum e laot të aris të ratë të sëran i ka të reguar se njeri ju i që i ndollu në një dëndë, që i ndollu në një dëndë, që i ndollu në këllera, ose nuk të atë. Dhe kënjeri në lëbë dëbjë vis në këve ndë, se kënjeri mund të ake të smudja dhe nëse del një ashtë ti donin mund të ti jetë shkat për përhape në këse smudja, kënjeri që ndonë, duke druar dhe duke shpresuar shtbin Allah pasvojt duke ditë një gjë tjetër nuk ka rëndëse në kaderin e saktimit të Allah subhanuhu te alaa edhe vdesi tjetër vetëm se kjo i konsiderohet para shahade dëshminë besintar. e rrugën e Allah subhanuhu te alaa prosekal na tjetër sikur se thon ti duhem në Allah falih se ran au vendim për ata që ndihemi universitar për besimtarin pra që ka një gjë tjetër dhe për jo besimtarin një gjë tjetër gjithashtu nga çdo shenjë e mirëkie të mirë ose një fundi i mirë është zakimi në sëmundjet e bardhës. Për sëmundjet e bardhës, çdo njeriu bëhet çka që mund të bëj. Kodi dëgum me lavatë, Allahu t'i shërofë. Sumatrajite 10 me sëmundjet e bardhës vetëm sa është e nevojshme. Gjithashtu, nëse eropi dës në çënjet e tjera, ëh nëse eropi dës nga shkatërimi i shtëpisë për shemb, nga ndëmini një ndërtese apo nga nga mbytëm në ujë apo pranë apo diçka tjetër. I dëgum me lavatë, Allahu t'i shërofë. Shahida dëshmor në rrugën e Allahut e pesë pes kategori njerëzish. Thot, personi i cili ka vdekur për shkak të kolerës ose të morthjes, personi i cili ka vdekur për shkak të smënjes së bardhë, personi i cili është mbytur, personi i cili është ka ka vdekur në rroja të ndërpesave dhe personi i cili bie shahid në rrugën e Allahut subhanuhu te al. I natyrë i dëvojmë Allahu Parisu rasti së rend ka priturit. Kudo Parisin i u si shahid. Shahida janë cili vritën në rrugën e Allahut, pa i cili ka shtuar luftu dhe vritë A të kërën, atëherën shëhidët e ka dhoa të zetëna që e kam patë si nësjushë Porse shëhidë janë 1, 2, 3, 4, 5 dhe ka përmendu të kategori që neve përmendu në faktën në bukartë Gjithashtu, nga shkaj që kohës e nga shenjat që të regojnë një fund të mirë është ditje e gjuas në lahoninësaj për shkaj të thminjësësaj Ka dje që e ka lini thminjës dhe është në periudën e lahonisë Ëvejëna honis, në çdo momentin e parë që ka gjendë rruaje, edhe pse nuk e ka lindur fëmija. Megjithatë, nëse e ka lindur fëmij, dhe vdes pa periudhë të periud quhet lajonie, dhe shfaqet fëmija prapë gjinë dhjes, atëherë konsiderohet nga shenja e mirë. Gjithashtu, ose për shkak të fitjes së saj, e cilit e ka në barkun se, pas aq mashta zaman, dhe nuk e ka lindur fëmij. Këto dy periudha, periudha shtazërisht apo periudha paslinës, ne them që është apo lajonie, ne gjërdëre në, në lajonies të ndesh gruen përshkap të të për nëößArej, të mijes esaj. Njën dhe sësaj, apo të të dhum e Allah të mijes i ka në bardë, atër e kësiderohet në bashkënjët e një. Në dugume Allahu që aleshë, sëllatë usëllam, dhe thot se grue e cilën mundes përshkapun e të mijes e kësiderohet që hide. Gjithashtu, i dugume Allahu që aleshë, sëllatë usëllam, në hëtë një hadit tjërë, E gjurruhu a wadadu ha, dhe tërheqa t me kordonin e ti dhe gjenetit. Kordonit mienës, i kartizës, i cili prihet, ajo pjesë a që prihet, pas i dhe gjenetit më barë pojnë anës, thoti dë gu me lau ta ishën dhe të sërarë dhe grujet. Grujet pra, mjën, pra e gruën. Gruën për shenje mienë, për gruën e cilë e bdesë. Pra momenti që bdesë, lindë të mienë, të mienë e tërhesh me kordonin e dhe dhe gjenetit. Pra bo e qka të mienë, lindë e të mienës, që për gruën, për jullë në ak Pra e pregzon, të igamirja e i sërraqë të salasë me gjemëtë Gjithashtu është didja e robën Rokër pra, mund të qimë e ndërtesë Nëndërdijt e ndërtesë dhe didjit e personit me, me... Nga përshkatë të zjalit i cili bije në të ndërtesë Apo në një vendkir, apo në një makinë, apo në jë autobus, apo në një katër Në hasër është në shimës timan, i njeri dhe desën e digja, me lehinë Allah të zë gjemë është e një një Gjithashtu nga shenjët është <coughs> personin cili është i blokuar në putimin e mirë e t'ka prokopuar vetën e ti e ka ndazhru vetën e ti përtu sisht në rrug të allahën e njëtë për të mbrojt mbroj interesat e dhe muslimat dhe jetën e njëtë dhe t'ku njeri konsideruën si e në vogori dhe t'bojt kjarë t'ju i beti lëtë se së dikur personin cili merë të kalin me vetë e lirë të kalin Dhe t'isht rrit i kallit qivillës Ma që e konsideron dhe vete në rruta latë Shkonde me kallit për me luktu Dhe i ishte në fronte në lukhtus Apo në logore Ky person konsideroha Personi që angazhu vete në datë këtësisht Dhe i ishte Pra në që ndoj interesat Dhe në firmoni që i ka pashkine Në logore apo në fronte në lukhtus Dhe t'isht lidi e kallit konsideroha Kër i gati la kër i gati Pra kër i personi e ka konsideru vetër ka angazhuar në të të latë të zilë. Sot më temin personi cilë është me brezit, nëzët të cilët ja kemi frikën së sunon armiku i jetër dhe intereset dhe natër. Për njeri që ja angazhohet këtështë, dhe mund këtë në to vendër, sot në teritorërët i stelët, të, so, të cilët janë si tipë logore, apo vendët të cilët janë si tipë teritorët, i verën, nëzët, du, armiku, pretë të sunoj, apo të sunoj, Dhe kjo muzikoi interesa të dhe jetën e myslimanëve, ky njeriu i cili shton dhe, dhe jeton atje. Dhe kryerini ndonë në jetën e tij, në dijen e tij, në fushën e pasujtimit. Kjo të bëhet pengesë për hyrjen e armikut, për të minimi intereson e jetën e myslimanëve. Në bazën e kësaj tashkimes së tij, atën ky person konsiderohet një origjial as në llogore, në rrugë të interesave të jetës myslimane. Ky njerëj nëse deshtoj në leje Allahu të famë ndar, ky njeriu konsiderohet një person efik, shenjën e mirës në bërjen e tij. Tho t'i dhugun me laus talirë, sële, sële, sële, sële, personi cilë e kallirë, qo një nanë, qo një njërë të vetëm, e kallirë vetën e ti, pra të timin që e ka njën e ka nga zhuër vetën e ti, apo një ditë, në këtë lojë pozicioni, ty person rrugët, pra e rrugë me laus, pra e rrugë me laus, pra në vajtarit, nga sëprova e vajtarit, nga sëprova e vajtarit, në zotinë, pra e me botë për e ty në c Në të fërë një vepës, i vepërë të të që jetës ati, në që jetër një vepër njërë. Dhe dhe dhegume Allahu alai sallatë u sallam. Nënfarë i la e i la e la e la i fi dhe u qhidha, Kusht të dhe e la e la e la duke dashë, Kënë e i si nga Allahu sallam u të ta, Kutime le ubiha, Dhe i mbyllët i e për në të gjërë, Dhekhaj e të gjërë, Kuj një rizë në që në që në që në që në që në dhe mbyll të tjera duke vënë të sahabën vetë vetë, ky jeni në lerë para vota të gjithë, 100 gjenerë, luxin Allah subhanuhu teala, a feja tjetër që e banon të gjenerin, dhe jo banon të zalli të henë, edo subhanuhu teala, atë e falin edhe duke dinë atë mundaj duke vokar, luxin Allah subhanuhu teala tek Zoi, kur duke u drej në familjar tani e kanë familje të tij, nuk duken të të, Allah subhanuhu teala kanë dhënë në isam Të falënderoj Allahun, lutem Allahun e Zotit. Unë bashkoj me të gjithë të gjithë ata muslimanë në gjenetë të tij, lutem Allahun e Zotit, ne bashkojmë bëuën tjetër në profetin e dashur sallallahu aleyhi ve sellem, me të dërguarit e tij dhe të gjithë ata që kemi të përqendruar, e dëshmoj të gjithë ata të cilët janë dëshmorë në rrugën e Allahut, që të gjithë të dëshmojnë në robën e Allahut El-Amin. Edhe gjera të tjera që nuk diskutoj shumë, sa janë të vërteta. Qoba, ojen e të çajit nuk është e vërtetë, yeni ku rendo kontratën.